ברוכים הבאים לפרס ישראל, אני רפי בן דוד, איתי אלון פרס, יואב מאייר ובועז גולדשמיט ואנחנו שמחים שאתם איתנו. וגם שמחים ובלי קשר, אז אהלן חברים, תודה שהצטרפתם. יידו. איזה כיף, אה? טוב. כן, אחרי ניצחון. למרות שאתה יודע, אני... אה, אז אתה מדבר על החיסול של נסראללה. אתה יודע, כאילו, עכשיו תקפו אתמול בתימן, מה זה, אלפיים קילומטר. כמה זה לבית של תימו ורנר? אי אפשר איזה חיסון ממוקד שם? לא יודע, אני מקווה שאנשים רואים ביוטיוב את התמונה שלי. זה מה שהרגשתי כלפי תימו במהלך המשחק. כולנו. כן, זה... אני לא יודע מה הוא עושה שם, נראה שהוא מקיא, אבל... הוא פושט תימו לדין. כן, לגמרי. יש מצב שהוא הפושע הגרמני הכי גדול בהיסטוריה? הוא לא פושע, פושע מי שהכנימו אותו, אתה יודע. וגם מי ש... בסוף הוא, אתה יודע, הוא... מה, מה, אלה טענות אליו אישית. האמת שהפושע זה מי שעשה לו ריסיין, לא הסיין, אתה יודע. נכון, נכון. מעניין מה כאילו... מה עבר שם בראש. אבל אנחנו לא פותחים עם זה. אנחנו ניצחנו 3-0. כן, אמרת שניה שמחים. כן, אבל אתה יודע, אני היום כזה נכנע, מאתמול כזה בערב, אני סיימתי את המשחק, הלכתי לשחק כדורסל, אז אני בדרך, אם מישהו היה ברחובות כפר סבא ושמע מישהו שר את I'm Loving Big Engine Stead, אז היה אני. אם מישהו רוצה... אה, זה לא ערן? אולי, הוא בצד השני, הוא בצד של ה... בצד המערבי. עשיתם שלפנד וזה, על כפר סבא. יכול להיות, עשה באזור אחר. אז... ואז אני נכנס ל... לכל מיני מקומות, ואומרים לי, וגם לקבוצת וואטסאפ שלנו, ואומרים לי שאני לא צריך לשמוח. מי ש... ש... אבל? זה היה וש... מביך, היה לא, מביך. שהיינו ש... ש... צריכים לנצח 6-0, שזה... שיונייטד היא קבוצת פח, מה... מה זה הדבר הזה? רק, רק 3-0, רק אם, הם... אם לא היו מרחיקים להם שחקן, אז אני לא יודע, אני צריך לשמוח היום? אלון, אתה בתור אני... מי ש... Mm -hmm. הביא לי את הדברים האלה, אז בוא, בוא תתחיל אתה, אני אמור לשמוח. תאבד, שרפתי אותך? אפשר לשמוח, אפשר לשמוח לגמרי. לא כל יום שמים שלישייה באולטרה אבל אני חושב שאנחנו נרצחים שם, זה בדרך כלל עם שלישיות, שזה מוזר. נכון, נכון. והאמת היא שאתה יודע, זה קצת הזכיר לי אותנו בניוקאסל. רק שהפעם אנחנו סיימנו את המחצית בכמה ב-1-0, כן. הכוונה, סליחה, אני מדבר על ההפסד שלנו בניו קאסל, שהיינו, <laughs> שקיבלנו כמה, <laughs> חמישייה <laughs> תוך uh, כמה זמן? 20, 20 דקות. חצי שעה? 18 דקות. 20 דקות. <laughs> אז יש לי חבר שמזכיר את כל שבוע פשוט, אז <laughs> אז בדיעבד אני, <laughs> אני מסתכל על זה ככה, אני חושב שהיינו יכולים להוביל בתוצאה הזאת כבר אחרי uh, פחות מחצית, אז יכול להיות שזה באמת ה... הכוונה העיקרית של מי שאומר שהוא קצת מתאכזב או שזה מביך. פשוט מהסיבה שבאמת שיחקנו מול גופה מהלכת ובטח אחרי עשרה שחקנים. ואנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך כי אני חושב שבאמת הנושא העיקרי פה זה באמת השליש ההתקפי ומה עושים איתו בהמשך לא רק באולטראפורד אלא מה עושים איתו לאורך כל העונה. אז למה זה, זה טוב? זה? למה זה טוב? Oh. למה לא, לא להיות מבואס מכל מה שאמרת? שתנח, שתנח לא יפוטר? א', כן, שמרנו על המשרה של תנח. אני חושב שאני יודע לאן ברוזו הולך עם זה. לא, דבר ראשון. אני נותן לך, אני חושב ש... בסדר, שמרנו, לא, כי אני עוד לא התחממתי עם הפאנצ'ים. אני עכשיו רגע נותן דברים באמת. לא לדעוף על עצמו. מגלל זה אני חושב ש... כן, שמרת על תנח. שמרת על תנח. שתיים. החולשות ההתקפיות קיבלו משנה תוקף ואסמכתה סופית, ואני מקווה שזה פתח את העיניים לכל מי שהעיניים שלו היו סגורות עד כה, על אה, האיש שקוראים לו טימו ורנר, שמבחינתי ואני חושב מבחינת הרבה אנשים, מייקי מור, עם כל כמה שהוא ילד והוא צעיר, הוא צריך לפתוח לפני טימו ורנר, אני בטוח שניגע בזה. ו... כשאתה מנצח תוצאה משפילה, יש לזה... אתה קצת, אתה יודע, כמו אי אתה מתקרב קצת יותר מדי לשמש, ואז הכנפיים שלך ימסו. בואו בוא ניקח את התוצאה הזאת הלאה, מח... מחר יש... לא מחר, בחמישי יש משחק נגד... אבו פאני. בדיוק, בסוגריים, אבו פאני, אז כאילו, בוא, חכה, תשמור את ההשפלה לדרבי, יש עוד חובות להחזיר לנו, אז אני דווקא סבבה עם זה שלא השפילו, אני חושב שיצא מזה רק דברים טובים. אתה יודע מה, אני לוקח את זה למה שאתה אומר, שלא השפילו, אז כאילו למאמן, זה מבחינת האנג' שאחד המשחקים הכי טובים שלו, אולי הכי טוב, אבל... עדיין יש דברים לשפר. אז עכשיו ו... הוא מגיע, הוא מגיע לאימון, והוא יכול להיות שמח, כולם יכולים להיות שמחים, אבל הנה, עדיין יש לו מה, מה לעבוד. זה לא עכשיו, אוקיי, הכל טוב, הכל סבבה. הוא עדיין יכול להיכנס בשחקנים, חבל על הזמן, ולשפר אותם, ולהשתפר, ולהשתפר, ולהשתפר. אז כאילו זה איזשהו מצב שאולי טוב יותר אפילו מאשר להגיע הנה, הכל טוב, ונגיע זכוכים. אז אין לך איך להגיע, להגיע זחוח, כי אתה עדיין, יש לך כל כך הרבה דברים לשפר. אז אולי מהנקודה הזאתי זה איזשהו עוד משהו חיובי לטימו, <laughs> כאילו אמרו <הוא> לי <laughs> שצריך להיות <laughs> דברים חיובים לטימו ורנר, אז אולי זה הדבר החיובי. שהוא לא שם את השניים האלה שהוא היה צריך לשים, ולא נגמר חמש, נגמר רק שלוש, ועכשיו אנג' לא יודע מה, יעשה משהו לשחקנים. <laughs> הדבר החיובי זה שסיימנו בשלוש אפס כשוורנר משחק, כן? כן. <laughs> זה הדבר החיובי. בסוף. כשברונו ירד אז כאילו השתווינו לעשרה על עשרה. נכון, כולם מדברים עשרה על שחקנים, היינו עושים, פתחנו בעשר. האמת שאני חייב להגיד, להגנתו, שהמחצית הראשונה, חוץ מה... כן, הייתה את הקמצה הזאת, אבל בוא נגיד, הוא... הוא לא היה נראה כמו במשחקים הקודמים, שכל כדור שהוא נגע בו הוא איבד, היה לו שם קצת... Uh, הוא עשה קצת למזרעוי טיפה בלאגן הוא גם הגנתית היה סביר uh, הוא לא היה חרפה הבעיה הגדולה הייתה לא היה חרפה אני לא יודע אם יסכימו איתך שהוא לא היה חרפה. מה מה מה אתה הולך פה לאן אתה הולך עכשיו אני אסביר לך אני אסביר לך ורנר שהוא בא מול שוער אני מרגיש כמו עם סיסוקו רק שזה העבודה שלי כן. זאת בעיה, אוקיי? נכון. טוב, זאת בעיה קשה, אבל אתמול ספציפית, מבחינת הדברים האחרים שעושים במגרש, בסדר? שלאין שמשום מה הם חשובים, כאילו. מה, כאילו ללכת, לראות לא, אתה יודע, לעשות מעברים שם על מזרעוי באגף, וכל מיני דברים כאלה, תנועות לכדור, והוא... במשחקים הקודמים שהוא נכנס כמחליף, הוא היה נראה כמו בן אדם שאבוד בתוך המגרש, אוקיי? אז עכשיו הוא היה נראה אבוד כשחקן שפותח. בעמדה שלו. אז זהו, אני במחצית הראשונה פחות הרגשתי את זה. אבל... בוא נגיד ככה, קמת כשהוא הגיע אחד מול אחד מול... לא, זה מה שאני אומר. זה אני מסכים לגמרי. הבן אדם, אני אומר לכם, הוא סיסוקו. כאילו, סיסוקו מול ליברפול. זה התמונה שיש לי בראש, שאני רואה את ורנר באחד על אחד, אני בטוח במאה אחוז שאין לי מה לקום הספה, אלא אם כן זה באמת מול, לא יודע, שער ריק, וגם את זה הוא אולי יצליח להחמיץ. וזאת המשימה שלו, אז זה, זה בעיה. <laughs> טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות על ורנר שקיבלנו, אז ניגע בו בהמשך. אני מקווה שלא נצטרך, אבל אין מה לעשות, צריך לגעת בו גם. אבל בואו נלך לדברים קצת יותר חיוביים. אז... אבל לא לגעת בו באמת, כי אז הוא יוצא מזום ואז הוא מחמיץ מול שוער. מספיק שיש רוח, הוא מאבד את הכדור גם. הכדור רוחב הזה של ג'ונסון, שהשאיר אותו כאילו מול שרק ומזרעווי הרחיק, היה פוגע לו בברך, למשקוף והחוצה. זה לא היה נכנס. זה לא היה נכנס. טוב, אבל הזכרת את... אתה איש, מי שרואה ביוטיוב אז רואה אותו מאחוריי, זה רונלדו המקורי. קצת את אז... מזכיר אותך קצת בעיניים. עם השיער פה אולי. רונלדו אווילשי. <laughs> כן. אז uh, ברנן ג'ונסון, שמאז שסגר את הרשתות החברתיות שלו, הוא ארבע מארבע, והשאלה מתבקשת, בועז, אתה מוכן עכשיו לסגור במשך שבועיים את הרשתות החברתיות שלך? כדי שתעשה שלוש מיליון דולר בשלושה שבועות האלה? שבועיים האלה? ברור. כן? אתה סוגר? כן. מה, אני לא צריכן רשתות חברתיות כזה גדול. אני כן נהנה לקרוא פנימי חוכמה של כמה מהקולגות שלי בקבוצה של אוהדי טוטנה בישראל. אבל אין יותר, זהו. סגרת, אין? זה רשת... אז זהו, אבל אני מוכן לוותר על זה, אם זה בשביל כזה דבר. אתה אומר תפגוש את ספרס ראש העין בסופר פארם ותקבל את כל המידע שלך שם, על אימולפנים. כן, כן. תצטרך לצאת לשטח, להרגיש את האנשים. אבל אתה חושב שזה באמת קשור? או שזה סתם באורח פלא? אם זה קשור, זה נקודה מאוד חיובית עבורו, כי הוא היה כאילו באיזשהו שפל, והנה, לקח את עצמו ומוכיח שהוא... תראו, הוא לא משחק בצורה גדולה, הוא פשוט מנצל את המצבים שהוא מקבל, וזה בדיוק מה שאתה צריך משחקן כזה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. במשחק הזה ספציפית... <laughs> לא, בסדר, במשחק הזה ספציפית, זה. כל פעולה שהוא עשה, הייתה נכונה. אהבתי כל מסירה שהוא עשה באמת. הייתה נכונה, ולכיוון הנכון. <laughs> וגם, וגם הגנתית. <laughs> הגנתית, כן, הוא תרם הרבה לא מאוד. לא נגיד שהוא עשה זה. יכול להיות שזה נראה קצת סלופי, וכן הבישול שלו לקולו, וכאלה דברים, סבבה, הוא לא... כמו שאמרת, צריך להיות לאנג' על מה לעבוד באימונים, אבל מבחינת מחשבה, הייתה שם את המחשבה שאנג' רושה, תהיה בטוח אז אני רוצה לש... לשאול אותך אלון על שאלה שקיבלנו של... משרון דוידוביץ' שניהל קמפיין נגד ברנן ג'ונסון לפני, <laughs> הוא הסיבה שברנן ג'ונסון באמת סגר את הרשתות החברתיות. <laughs> הוא שואל האם כבר עכשיו אפשר להכתיר את ברנן ג'ונסון כגדול שחקני טוטנועם בכל הזמנים. <laughs> ותשים לב שזה בכל הזמנים ולא בפרמייר ליג, אז <laughs> תחשוב קצת <laughs> <laughs> על uh, תקופה יותר ארוכה. ספר של 50 הווילשים הגדולים בטוטנאם אז הוא חזק שם בצמרת נראה לי הוא טופ שלוש. דייוויס וביילון נראה לי היה איזה סיימון דייוויס פעם אחת גם. השאלה מה אני יכול לענות על זה אין שאלה נו עכשיו אנחנו ליברפול שאצלנו הוא שחקן שבא ומחנה את האוטו בחנייה זהו הופך להיות קלאב לג'נד. <laughs> אבל äh, בסדר הוא, הוא מתקרב זה... לאוריגי. אה. <laughs> עכשיו, עכשיו אתה מביא את כל <laughs> אלו יגידו אוריגי, ליגת חלופות. כן. מה, מה אנחנו צריכים את זה? איזה קופת שרצים אתה פותח עליהם. <laughs> כן ממש. אני, אני, יש לי שאלה יותר רצינית. ג'ונסון האם אנחנו נראה ממנו קפיצת מדרגה יותר גבוהה? כלומר מה התקרה שלו? האם אתם מצפים ממנו עוד שנתיים להיות באמת כוכב כאילו אתם רואים אותו עולה עוד ועוד ועוד או שאנחנו קצת מתקרבים לתקרה כרגע. תראה אם התקרה היא להפקיע ארבע מארבע. זו תקרה טובה. עזוב. אתה יודע לא ארבע מארבע ארבע משמאל. תראה אני, אני לא יודע כאילו כמה. היכולת שלו באמת. גם רישרליסון יכולה... היה לו איזה רצף של שני שערים, so what. נכון, לא? אבל הוא היה טוב. הוא כבש מספרת במונדיאל. <laughs> הוא היה טוב לפני השאלה אם זה מפתיע אתם. אותך. זה מפתיע אותך, <clears throat> הגולם שהוא שם. הגולם עצמם, זה מפתיע אותך? זה לא כמו המספרת של ריצ'רסון, שאתה באמת. אומר, וואו, מאיפה הוא שלף את זה? זה יתן לו עוד עשר צ'אנסות כאלה, הוא לא מצליח בחיים. זה לא מפתיע. זה בסוף בדיוק. הגול שהוא שם מהבישול של מיקי זה פשוט כי הוא רץ הוא השקיע הוא רץ הגיע למקום הנכון. כן. ו, ו... גם הביתה לקורה טאפי. שלו. גם הביתה לקורה. נכון. וה... אם וה... כבר הביתה הביתה לקורה זה, זה ה... נקרא לזה במרכאות הוואן טריק פוני שלו. זה בעצם פור... מה שאנחנו מצפים שלו מול השאר. סבבה. קרבך ו... וגם נגד במשחק הקודם. אם הוא מתמקצע, לא, ברנדפורד. ברנדפורד. אם הוא מתמקצע מזה, הבעיטה הזאת מאוד מזכירה, תסלחו לי על ההשוואה, אבל זה לוולשי אחר שהיה אצלנו. בצורה שהוא בועטת. לא להקצה, לא להקצה. אני אומר, אם הוא מתמקצע בזה, וואלה זה... איך אפשר להשוות? זה היה ברגל ימין, אבל שניהם וולשים, נו. אבל כן, זה כאילו, זה לא מפתיע, כי בסך הכל זה בעיטה שגם הרבה פעמים היא לא הולכת, אבל הוא כנראה מתאמין על זה, וזה זה משתפר. בגלל זה אני חושב שאני אתחיל להגיד שהוא הגיע לתקרה, כשאני אראה דברים שאני אגיד, כאילו, וואו, זה לא, לא האמנתי שהוא יכול לעשות כזה דבר. כן. אבל בינתיים, אני דווקא חושב שמה שאנחנו רואים עכשיו, זה מימוש של ההבטחה שהבטיחו לנו כשהחתימו אותו. ולזה ציפינו, בגלל זה שילמנו את ה... את הביג מאני עליו. אז אם משהו, אז עכשיו אנחנו מתחילים לפרוע, הוא מתחיל לפרוע שטרות. אני מקווה שהוא ימשיך. אני מסכים איתך בועז. בחור טוב, רגע, צחק. האמת, טוב, עוד משהו על ברניאן שנעבור רגע לאיש שאולי... הוא לא זוכר במצטיין, אבל הוא... אז האיש שאתה רוצה לעבור אליו שזה מיקי אני מתאר לעצמי. לא אבל בסדר בוא נלך למיקי. אז לא אז אני רק רוצה <אז> לה, כאילו לעשות את ההשוואה בין פעולה שאתה אומר אוקיי כבשתי כמה גולים לבין פעולה אחת שזה בישול אחד שאתה פתאום מבין מה יש לך בידיים מה יש לך בקבוצה והליגה או נקרא לזה לא יודע צופים אובייקטיביים שפתחו את ספורט אחד <אז> ככה <כך אז> ביום ראשון <אז> <ב> <בשום אז> אחר הצהריים. ופתאום ראו בלם שעוקף את כל ההגנה של יונייטד ונותן בישול של הסרטים. זה היה כמו בייל באינטר. אנשים נופל להסימון עכשיו. לא חשבתי על זה אפילו. ממש. אתה פתאום רואה משהו מפלצתי בעיניים, ואותנו זה כאילו הפתיע, אבל לא הפתיעת, כי ידעת שהוא מסוגל לזה, אבל לא, אולי לא במעמדים האלה, לא ב... הראשון גם והכל. ואז אתה מבין, אוקיי, יש פה חתיכת דבר. ובניגוד לג'ונסון כאילו אני עדיין לא ראיתי ממנו איזה משהו שאני אומר וואה יש לנו פה איזה ספיישל פלייר כאילו לשנים קדימה סבבה שחקן מעולה שחקן שנותן מעצמו שחקן סגל מדהים אבל אתה יודע אני לא רואה טוטנאם עכשיו בונה על ג'ונסון שנים קדימה זה דעתי לפחות לעומת מיקי שמיקי זה מה זה זאת לא הייתה הבטחה אבל מג'ונסון כאילו הוא היה אמור להיות בדיוק מה שאמרת שהוא יהיה, שחקן סגל, טוב. נכון, נכון, בדיוק. לא, אני לא יודע, אני, אני אומר את מה שאני חושב, אני לא יודע כבר מה אחרים חושבים, אבל... לא, תשקר שבאמת הבא... אחרי המשחק הזה, אחרי <laughs> המשחק הזה מיקי כאילו זה... הראה הרא אתמול מה זה כאילו וורד קלאס פלייר, ממש. לגמרי, אף אחד פה לא אומר שברנן זה וורד קלאס ומיקי לא. מיקי רואים... אנחנו כבר, אני חושב פחות או יותר מהמשחק השני או השלישי שלו בקבוצה. כולנו שמנו לב כבר שהוא something special כזה. והבלם הכי טוב בקבוצה, ו... יש כאלה שינסו להגיד על מישהו אחר, אבל הוא הבלם הכי טוב בקבוצה. אולי אחד הכי טובים בפרמר ליג, אולי הכי... בוא נגיד, מה, התקרה של מיקי? להיות הבלם הכי טוב באירופה. כאילו, זה התקרה של מיקי. זה ברמה כן. אחרת, זה לא, לא קרוב בכלל לאף שחקן אחר. צריך לשמור על הכשירות שלו, כן? אבל... על הכשירות ועל החוזה. לא, בעולם <אח> הכי טוב באירופה יכול להיות גם קבוצה אחרת, <laughs> אבל כן, ההופעות האלה לא עושות לו לא טוב לחוזה. <laughs> כאילו לחוזה כן, לא להישארות שלו בדוטן. <laughs> תחשבו, הוא קם בבוקר והוא מסתכל כמה כסף נכנס לו לחשבון, והוא רואה שטימו ורנר קיבל פי שמונה ממנו. איזה <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> דבר <laughs> זה. <עוד> זה ביזיון. <laughs> קטע <laughs> עם, עם, עם מיקי זה שיש מעט מאוד שחקנים בטוטנאם, כאילו, יש גם בעולם, אבל אני מדבר על טוטנאם, שכשהם נוגעים בכדור, או מתקרבים לכדור, יש לך התרגשות כזאת שאתה הולך לראות משהו מיוחד. והיה את זה עם בייל, והיה את זה עם קיין, ולפרקים היה את זה עם סון, אני כבר הספקתי לשכוח איך זה מרגיש. היה את זה עם דמבלה, כמובן, כל פעם שדמבלה כאילו קיבל את הכדור במרכז המגרש, ידעת שאתה הולך לראות אה, הופעה של קוסם, זה כמו קוסם שעושה טריק. ועם מיקי יש את הדקדוג הזה, שכל פעם שהוא נוגע בכדור, אתה אומר, אולי אני אראה משהו סנסציוני עכשיו. וזה ברמה שאני אפילו מקווה שהקבוצה היריבה תיתן איזה קרוס ארוך לחלוץ, בשביל שאני אראה כל פעם את מיקי בא וחורך את הדשא ומשאיר אותו מאחוריו. זה, זה שחקנים שבא לך להדליק את הטלוויזיה בשבילם, ואני לא יודע אם אנשים עוד, כמו שאמרת, לאנשים לא, עוד לא נפל האסימון, אני בטוח שזה יתחיל לקרות אה, ככל שהעונה תתקדם. כן. כאילו, מקבוצות אחרות. לגמרי, 아, ויגידו לך עכשיו, אבל קבוצה אחרת עוצרת אותו בפאול. לא כל קבוצה נותנת לו... לא... לא... כן? תגידו, אתם בי... מדברים על אדמת טראורה במקרה? מינוס השמן תינוקות. שהבנתי שעכשיו זה דבר לא טוב להגיד, שמן תינוקות. קורים דברים בארה״ב שעדיף לא להגיד. וואו. כן, הלוב טיים הוא מקושר שם לאירוע. הוא הספק. היה להם שותפות בשמן. טוב, אז מיקי זכה באיש המשחק, אבל... Uh, חבר הפוד שלו הגיע היום לפרק, uh, לא יודע למה, uh, מהאורל באז שואל, uh, מיקי זכה באיש המשחק, אבל יש לא מעט שטוענים שזה היה צריך ללכת לג'ינג'י משוודיה. אולי תסבירו לי, מה מפריע לכם בו? פוד של כולו אייטרים. <laughs> אז בוא, אז אתה יודע, <laughs> אני רוצה, אתה <laughs> עם תמונה של קולוסבסקי מאחוריך, ואני חושב, היה לי כאילו... כל הזמן אמרו, אם זה מדיסון, צריך להיות שם, וקראו לו בימין, ואז שזה לא עובד ביחד, הם לא, לא יכולים לשחק ביחד, קולוסבסקי ומדיסון, זה יותר מדי התקפי, זה יותר מדי זה. ואז כאילו, זה הביא לי איזושהי הערה. נכון? ככה אומרים הערה? כשיש כזה נורה <אח> ש... שזה כמו אני ואתה. שזה כן יכול לעבוד ביחד, אנחנו לא צריכים כל הזמן מי מנחה, מי זה, מי פה. אנחנו יכולים לתפקד אחד ליד השני, שנינו כמנחים, שני יצירתיים, קולוסבסקי ומדיסון ביחד, זה יכול לעבוד, יש לנו פה את אלון שינקה כל מה שצריך, יש לנו את יואב שהוא, לא יודע, ויקריו כזה. אבל, <laughs> אבל... <laughs> אבל רגע, אז, אז מי קולוסבסקי ומי מדיסון? אה, <laughs> לא יודע, זה כבר... פה, פה נעצרה לי המחשבה כבר, <laughs> <laughs> <laughs> אבל... קולוסלסקי ומדיסון אמרנו שזה התקפי מדי אמרנו שזה לא, לא בטוח יעבוד אבל זה עובד זה עובד אה, גם מול קבוצות אה, טובות מאוד בחוץ. נכון אבל זה כמו כמו שאני מקלח את הילדים שלי ביחד. כשזה <laughs> עובד זה מדהים אתה את המקלחת תוך דקה אבל כשזה <laughs> לא עובד. <laughs> זה אחי, זה פיצוצים בצנרת, זה... אחרי זה אתה צריך להביא סחבות והצפות ובלאגן, צרחות. כמו כל דבר ש... בקבוצה אתמול, כשהאנג'בול עובד, ואתמול אני חושב שכן ראינו אנג'בול, למעט אולי הרגל המסיימת באמת שדיברנו על זה, אז כשזה עובד זה, מ... זה מדהים וזה ממכר וזה ממגנט. וכשזה לא עובד, זה הדבר הכי מתסכל שיש, כי ראינו את זה לא עובד, כבר עוד העונה ראינו את זה לא עובד, נגד ארסנל, נגד... אה, אה, במשחקים אחרים גם, אז גם קולוסבסקי, אני באופן אישי, אני לא קולווייטר, כן? אני דווקא אוהב את השחקן, ואני אה, פשוט חושב שהוא לא מספיק יציב. אבל לא כי זה הוא עצמו לא יציב, פשוט כי הקבוצה לא הציבה. והקבוצה באופן, כשהקבוצה כולה לא יציבה, אתה מחפש סלעים של יציבות. אז אתה רואה את מיקי, אתה אומר מיקי הוא, הוא יציב. אתה רואה את, אמ, יכול להגיד פדרו פורו, כן. הוא כן יציב. אבל קולוסבסקי, אני חושב שזה שה... מתפרש כקולואתרים, אבל, אבל יש ציפייה שהוא יהיה מהיציבים. גם כשהקבוצה לא הציבה, אבל אין ספק שכשהוא נותן משחקים כמו אתמול, זה מדהים, זה מדהים וזה זה רכש מטורף, כאילו כשמסתכלים היסטורית באיזה נסיבות הוא הגיע, באיזה מחיר, ומה הוא עשה מאז שהוא פה, זה רכש מדהים, אני אוהב אותו מאוד. יואב, אני מנותה מספרים שלו, סוג של היסטורים אתמול היו, באולדרפורד. תשעה, יצר תשעה מצבים, שבע ביג צ'אנסס או משהו כזה. דברים שכאילו, זה, ל... לא יודע, לשחקנים הכי טובים בעולם לא הצליחו לעשות שם. גם זה המספרים הכי גבוהים חוץ מפעמיים אריקסן ב... רוטנאם בפרמייר ליג, מבחינת יצירת מצבים. וזה אה... לא שחקן שהיית מצפה שהוא יעשה את זה, כי עד לא מזמן הוא היה ווינגר. לא זהו אני חושב שהשינוי פוזיציה וזה קצת באמת לזכותו של אנדש. ללא ספק עושה לבן אדם הזה טוב. ופה מגיעה התנצלות למאור, אה לקולו סליחה. איך מאור עבר מבן דייוויס לקולוסבסקי. כאילו הוא. כאילו הוא. הוא אוהב את המודל. כנראה מרגיש את הכיסא. מתנננן והוא עכשיו קופץ ל... לאהבה באה, הוא גם שנה שעברה הוא אמר שהוא יעבור להודוגי, אבל אז לא יודע, כנראה גם שם היה איזה משהו ביחסים, איזה... אז הוא חזר לכולו. אבל באמת, כולו, אני חושב שאני ראיתי היום את התפציר מחדש של רק את המהלכים של כולו, יש את כל האלה בטוויטר שנותנים לך איזה שתיים וחצי דקות, שלוש דקות של מהלכים, ואני חייב להגיד שזה... בראייה בדיעבד, מודה שלא ראיתי את זה במחצית הראשונה, במחצית השנייה הוא היה מדהים, אבל גם במחצית הראשונה זה היה שילוב של אה, אה, דמבלה התקפית, אני אגיד את זה ככה, זאת אומרת אתה לא יכול להוציא ממנו כדור, והוא גם מקדם את המשחק, זאת אומרת הוא גם עושה את זה בשליש העליון, אה, והוא הביא שם כמה מסירות, הדאבל פאס עם מדיסון, ה... שתי מסירות לגול לוורנר שלא היו גול. אה... כאילו זה היה נראה מדהים, באמת, ו... וכמו שבועז אומר, אני חושב שהוא, אני כן חושב שהוא השחקן ההתקפי הכי יציב שלנו העונה, אה... אבל... איזה תחרות קשה. זהו, אבל, <אבל> <אז albo> <אב> כרגע <רצ penalties> אין לו יותר מדי תחרות. אז אנחנו צריכים, צריכים שזה ימשיך ואם המספרים האלה ימשיכו והתרומה שלו תמשיך ליצירת המצבים גם אני מניח שגם בסוף האנשים יתחילו לכבוש את מה שהוא יוצר ו... ושוב הוא אחד הברומטרים להצלחה אולי השני זה באמת מדיסון אבל כן. אם שני האנשים האלה יהיו בטופ שלהם אז כנראה שהאנג' בויל ייראה טוב כן, ואלון, מי שנותן לשניים האלה באמת להתבטא ולהראות את מה שהם צריכים זה במשחק האחרון זה היה בן טנקור, שאם אני הולך לשאלה של שמואל חי ימיני, הוא אומר שלא מדברים מספיק על בן טנקור, כי הוא פשוט היה מעולה. הוביל את הכדור יפה מאוד מהחלק האחורי להתקפה, ונתן הרבה מאוד חופש לאותם שני שחקנים, וזה יכול שאנחנו רואים את... בן טנקור שלפני הפציעה ועכשיו כשהוא ככה אנחנו באמת נראה את קולוסבסקי ואת מדיסון נותנים יותר ובצורה יותר עקבית. זה נכון אני רוצה קודם שנייה רק לעשות טיפה זום אאוט ולהגיד שאולי באמת ההבדלים בין מה שיונייטד שיחקה מולנו לבין נגיד מה שארסנל עשו הם הבדלים שהם משמעותיים כלפי כאילו לעתיד. ש... קבוצות יבואו לשחק נגדנו יש קבוצות שהסתגרו ממש ויש קבוצות שהמשיכו לשחק פתוח כמו יונייטד ואני חושב שזה ממש שיחק לידיים שלנו במשחק הזה בטח בעשרה גם בעשרה שחקנים למען האמת שאני חששתי שהם יסתגרו עוד יותר וזה לא בדיוק קרה הם נשארו מאוד מרווחים וזה גם מה שהקל גם על מדיסון פולוספסקי ובנתנקור בקישור לנהל את המשחק די בשקט אז אני חושב שבנתנקור ב... בתפקיד מאוד מאוד אחראי ובמשחק שבאמת הפתיע אותי ממש לטובה אפילו כאילו הוא כמעט ולא איבד כדורים. הוא ניהל את המשחק ממש ממש בשקט מיחד עם הבלמים אפילו סוג של בלם שלישי כזה הוא ממש ממש הרגיע לא לקח סיכונים מיותרים והצליח להניע את הכדור כזה ימינה שמאלה ימינה שמאלה כמו שצריך ולפעמים גם אתה יודע את המסירות החכמות למעלה לקולוסבסקי ומדיסון. ו... היו לו, לא, וגם לדעתי לרומרו, היו איזה כמה פעמים של פלטות כאלה, שהם ניסו למצוא מישהו למעלה, כזה באיזה מסירת אה, עומק כזאת שחותך את הקווים, ומשהו שם לא עבד, ואז פתאום אתה רואה כמה שאנחנו, אה, אה, נו, כמה אנחנו פתוחים בהגנה. כלומר, איך יוצאים עלינו מהר מאוד במתפרצות. וזה באמת אחריות מאוד מאוד גדולה גם על בנתנקור וגם על רומרו ואפילו אני אומר פה משהו על ביסומה שאולי באמת לא תמיד מצליח ליצור את האמון הזה כי הוא לא תמיד מצליח להישאר אחראי <אח> ועם ראש על הכתפיים כי הוא לפעמים מאבד את הראש ובנתנקור הצליח להעביר פה באמת 90 דקות מדהימות ממש הצליח לשחק את המשחק השקט הקשר האחורי שיודע לקבל כדור, להעביר הלאה, למסור, לנהל את הכל בשקט, בלי דריבלים מיותרים, בלי פסים מתוחכמים מדי. ובעיניי, אני גם כתבתי לכם את זה מיד אחרי המשחק, כאילו, איש המשחק מבחינתי, כי באמת הכל עבר דרכו, ועיבוד מיותר שלו, טעות קשה שלו, יכולה בכיף להוציא את, לא יודע, אגרנצ'ו, ראשפורד, וואטאבר, למתפרצת. אז בעיניי, באמת, משחק מדהים שלו. מדהים, מדהים. מדהים. וזה גם אולי באמת הסיבה שאנג' החליט לפתוח איתו בהרכב עכשיו כאילו ראינו את זה בהתחלה שביסומה קיבל את ההרכב וזה התהפך. כן אני מסכים היה משחק מאוד טוב שלו. רק שימשיך אתה יודע כאילו עד עכשיו הוא נפצע לפני הרבה זמן ולא ראינו אותו באמת. זה, זה, זה משחק. בדיוק הנקודה. שבו את דיבר מקודם על יציבות אז אני חושב שבאמת הקבוצה שלנו כל כך נכסית שיציבות זה קודם כל מי שמשחק קודם תשאר בכושר תהיה בכושר ואם אתה באמת לוקח את קולוסבסקי שדיברנו עליו אפילו מהיום הראשון שהוא הגיע לקבוצה. טפו טפו באמת כאילו אני לא רוצה לצאת פה חנן אבל הבן אדם שמר על יציבות. <laughs> ותקשיבות, <laughs> כאילו הבן אדם הצליח אה, לשמור על עצמו אז לפעמים אתה יודע הוא יכול להיות הכי יציב רק בגלל שהוא תמיד משחק. וגם ראינו אותו בדקה 90 ומשהו, דופק שם ספרינטים לאגף, כאילו, כאילו הוא עלה עכשיו לדשא המשוגע הזה. <laughs> אז זה באמת ייאמר לטובת קולוסבסקי, והלוואי עליי גם, הלוואי על כולנו, שבן תנקור יצליח גם לשמור על, ה, על הכושר הזה, בין המפעלים באירופה והכל, כי אנחנו מכירים אותו ויודעים כמה הרגל שלו פריחה. <laughs> אז <laughs> מבחינתי הוא באמת נאמבר 1 בסיקס פוזיישן הזה. יש איזשהו נושא שעלה לי גם, ב... כאילו בכל הדיבורים על ורנר, זה אסון לא שיחק במשחק הזה. ואני לא, תתקנו אותי אם, אני... אם אני טועה, אבל לא ראינו את סון מקבל את המצבים שוורנר הגיע אליהם. אני צודק? שני מצבים שקולוספסקי דרך אגב ישיר אותם מול לא ראינו לא את סון, היה... שואלים את זה. היה לסון איזה שני מצבים <אז> האחרונים, של אחד על אחד. רץ חצי מגרש, כאילו... לא, לא חצי מגרש, אבל אחד על אחד. היה לו לא... לא משהו אני אחד. אולי קרבח, או... לא, לא, לא קרבח, אולי... לא מול, ניו חלק, ניו קאפסל, ברנדפורד, מול... מול ניו קאסל וברנדפורד, לדעתי. אין... אין... הוא okay. לא מקבל אבל כאלה הרבה. אבל לא. זה אשמתו, לא אשמת מי שמספק. כי... לא, אבל השאלה שלי, זה... זה בדיוק העניין, מה שאתה אומר שזה אשמתו. אז לא. האם כאילו זה ש... סון לא משחק, ואם סון היה משחק במקום ורנר, לא היינו רואים את המצבים האלה. זאת הכוונה שלי. ספציפית נגד יונייטד <גיד> אולי כן. אתה חושב שכן? אני בא... <אבל אבל> שואל, באופן... אני לא יודע. לא, לא בגלל לאן שהמשחק התפתח, עשרה שחקנים, והם גם שיחקו די, די גבוה, אבל uh, אני חושב שסון אוהב uh, להישאר על הקאפ, ודווקא ורנר כן uh, בתנועה שלו. מחשבה לכיוון פנימה. סון, <סון>, <סון>, <סון> אוהב ממש... על הקו? אני לא בטוח. סון מבייתים לא אותו זה, עכשיו. זה איפה שראינו אותו. איפה ראינו אותו כל המשחקים האחרונים? כן, אבל מגיע, הוא אוהב... כאילו... אתה יודע, הוא אוהב לחתוך ולתת את ה... קרל שוט הזה, לא שהוא לא עושה את זה. נכון, כי הוא... הוא, הוא, הוא... עושה זה. את זה. הוא בוייאט. הוא... הוא... לא, מול רנפורד הוא, הוא, הוא עשה את זה. בסדר, הוא בוי... וואו, זו מילה מדהימה, בויית. הוא ממש בויית. חי... חיית פרת שעשו ממנו פוצי מוצי, חתול מחמד. קוריאני. חתול סיאמי, לא? זה היה איזה <laughs> דברים ש... <שם. laughs> חתולים <laughs> הסומוראי. נמצא <laughs> גזענים ככה עד הסוף. <laughs> אז זה אז אני... סתם מחשבה שלי שכאילו לא היינו רואים את זה אם זה אסון? זה עדיין כאילו, גם במשחק הזה עדיין... אנחנו... אנחנו לקראת לדבר על זה שמייקי מור יכול להחליף את ורנר בהרכב אז כאילו זה לא מה... לקראת. אם פסון היה בהרכב זה. أو, או, היה, שזה היה, שזה יקרה, כן. אין ספק שזה שדרוג שכל בוא עם אלון אני לא רא... ראיתי אותך משחק נגד ילדים בכיתה <laughs> כיתה <זין> <laughs> או, <laughs> או <laughs> משהו. <laughs> אתה <laughs> <laughs> היית עולה היית יותר טוב מברנר <laughs> זה לא, לא חוכמה. <laughs> גם אני שלא שיחקתי לא יודע כמו זה. מריצה אחת. הבן של בועז, הוא קיבל עכשיו חולצות, אז הוא גם יכול... אחלס, ראית אותו למגרש. הוא חרך כבר את הדשא. קרז עוג נעליים בטח כבר. בגיל הזה זה נהרס מהר. כן, מה, לוקח את זה לגן כל יום. זה צ'יק צ'ק טוב, בואו נדבר קצת על מייקי מור. קיבל דקות. אתם רואים? סיכוי שהוא... בעט. בעט יפה מאוד. לא נתנו לו קרן. תשמע, אם זה היה הביתה הזאת, זה מה שנקרא סינס. קונה את עולמו. כן, כן, שזה הגול הכי חסר משמעות, אבל... לא, אבל הוא פותח בחמישי? וואו. אם לאנג' יש זוג ביצים, פותח. כן, מה, בתחושתי אם לא... סיכווי. יכול להיות שברנן צריך לקבל מנוחה גם. וואו, אז, חלום הם... שזה יקרה. אני יכול לראות. תראה, גם בהמשך למה שדיברנו, קולוספסקי עבר לאמצע, יחד כן. עם אדיסון. הם בגדול השניים שיכולים לשחק את הקישור ההתקפי, אולי קצת ברגוול בהמשך, אבל זה משאיר כרגע את ג'ונסון בצד ימין לבד, כשה... איך קוראים לו? לא, אודובר נפצע. אה, סון בטח, אני לא, לא יודע מה מצבו. אז uh, סיכוי מאוד גבוה שמור יפתח בימין, ולדעתי ורנר בשמאל, זה דווקא נשמע כמו משהו או הגיוני, אוי, או אפור, זה לא משנה, משחק ביניהם. זה, אני יודע שזה נשמע, נשמע, נורא, אני יודע שזה נשמע נורא, אבל דרפי צודק, כי אני חושב שג'ונסון יקבל את הקרדיט פה על uh, uh, קצת מנוחה, כי הוא גם שיחק בגביע uh, הליגה, אם אני לא טועה, או בעצם משחק בכל המשחקים. המשחק. Uh, כן. כן, אז... עוד מוקדם לא. במחליף. סיכוי טוב, <laughs> ואני גם באמת חושב, בו, שהביתה שלו בסוף, זה כאילו מסוג הרגעים הקטנים, שילד חצוף בקטע טוב בגיל שלא נכנס, <חוצפן> ואומר לעצמו, זה. אומר לעצמו יאללה קוסומו, היה לו, היה לו למש... אם הוא היה משחק את השיטה של אנג' הוא היה צריך למסור את הפס שמאלה או משהו כזה, ואז עוד רוחב, <laughs> לא, הוא הלך לאמצע ואמר קוסומו אני בועט, הכל טוב 3-0 מותר לי. ויש לי תחושה שאפילו רק הבעיטה הזאת זה איזשהו משהו שאמר לאנג' וואלה, כאילו יש יש הילד הזה יכול לשחק יותר יכול לשחק יותר ובטח כשראינו את ורנר אז אדרבה ואני אני כן אני משוכנע שהוא כן יקבל פחות מחצית בחמישי. אני רואה את ההרכב אני, אני כבר יכול לראות את ההרכב שוורנר עולה בהרכב ומייקי נכנס לקה 80. רק <שמע> <מה> <שמע> <שאני> <שמע> גם אומר את זה. אני גם אומר את זה מהמחשבות שלי לפני כן אני ממש הופתעתי גם כתבתי לכם זה וואטסאפ בדקה 70 ומשהו שהוא עשה את החילוף המשולש הזה. ממש הופתעתי שהוא הכניס אותו. לרעה הופתעת? כן הופתעתי לרעה כי זה גם זה היה עדיין ב-2.0. שלושה חילופים. ממש הופתעתי שהוא הכניס אותו בדקה הזאת כי גם אני חושב שעד לאתמול גם באמת אולי עד לבעיטה שלו עוד לכמה ריצות שהוא נתן. עדיין הסתכלתי כזה מהצד ואמרתי, אוקיי, סבבה, יש פה ילד צעיר, מוכשר, שכולם מדברים עליו, וכבש הרבה גולים בנוער וכאלה, אבל עדיין, כאילו, הפער מהבוגרים הוא מאוד מאוד גדול, כאילו, צריך לזכור את זה, ו... וחשבתי, כאילו, אוקיי, גם בפרי סיזן, מה, לא ראינו ממנו, אתה יודע, עכשיו איזה משהו פסיכי, כאילו, שלא ראית בעבר. ראית ילד שרץ הרבה והפרצוף תחת כזה, כל הזמן עצמני. הוא טוב <laughs> משני השחקנים <laughs> על הקו שלו, כן? ממנור וורנר. סבבה הוא עשה פריסיזן טוב. נכון אבל עדיין משם ועד להיכנס דקה 70 ומשהו באולט ראפורד ב-2:0 זה קרדיט כאילו ממש ממש גדול מהמאמן. ומתי הגיע הגול השלישי? לפעמים כשהכל הולך אז זה קרה דקה אחרי החילוף. וברגבל ושרי השתתפו שם בשער השלישי. הנוכחות של מייקר. כשהולך אז הולך וזה כיף. טוב. צריך לדבר גם על, כאילו, לדעתי יש חלוץ בקבוצה. הוא לא מקבל מספיק קרדיט. והפקיע שער, הפקיע שער קייני כזה, לא? זה הרגיש לי כמו דברים שקיין היה עושה. האמת שחשבתי על זה בגול, יודע? יודע להגיע ל... הוא, הוא ידע לפני שסער שה, נגח שהכדור יגיע לשם, הוא כבר התחיל את התנועה שלו <אח> לה, להגיע <אח> לזה. זה, זה, זה מצחיק. קיין תמיד היה עושה את התנועה ב, לק, לקורה, לקורה הרחוקה, מאחורה. הוא תמיד היה מנסה להתגנב ל-rebound שמגיע, איזו נגיחה לפינה רחוקה. אז זה היה מאוד דומה מבחינת התנועה, אבל... <אח> <אח> נראה לי שבשלב מסוים <אנ> בעונה אנחנו נצטרך להפסיק uh, לומר את שני השמות האלה ביחד. אבל הוא <laughs> עושה הרבה דברים לזה, אני... גם התנועה שלו אחורה היא די דומה למה שכן היה נותן. לגמרי, לגמרי. אני חושב כן, שהוא... כן, והבילדאפ לגול השלישי גם, עם הנגיחה. אלון שחק עליה בחמישי. אבל אני באמת חושב שהבן אדם, ממשחק למשחק אתה מבין למה אנג'ה רצה את הבן אדם. אני חושב שהוא רכש. כן, הוא עלה הרבה, בסדר? אבל בוא נגיד שהגיע הזמן שיהיה לנו תג מחיר של מעל 60 מיליון שיצליח. אז, אז אני חושב שהוא באמת מתאים ממש כמו כפפה לשיטה הזאת. זאת אומרת, הוא עושה... כן, הגולים יגיע, יגיעו וכרגע זה נראה כמו איזה שלושה שערים שהם כזה דחיקות. אבל גם על קיין אמרו את זה בהתחלה שהוא רק דוחה. סבבה בסדר, שידחק, אבל הוא באמת, הוא בא, הוא יוצר מצבים, הוא הרבה מהתנועות של ג'ונסון ווירנר זה גם בזכותו, בזכות התזוזות שלו והפינוי שטחים שלו, ואני חושב שהוא, איך זה אנג' אמר במסיבת עיתונאים, הוא עבר את ה-180 דקות של המשבר. של המשבר, ואני גם מקווה שהוא יראה מנוחה, כן? כי אני לא, כרגע אני לא יודע מי יכול להחליף אותו. כאילו, אנחנו את... דיברנו על מייקי, אז זהו. אני לא הייתי עולה עם ורנר מייקי בהקשר בחמישי, אם אנחנו רוצים להוציא שם נקודות, אבל... כן. טוב, עוד יום חמישי נדבר אחרי זה אולי. יש לנו עוד את יום חמישי האחרון נדבר עליו אז... אבל רגע אפשר אפשר שנייה שאלה לאלון? לא. אמרנו בפתיחה פשוט שנחזור לזה. כן. ואני רוצה לשאול אותך. אתה אומר שה-3-0 הזה לא היה מספיק, או אנשים בקבוצה קראו לזה מביך, אבל אני באמת שואל, אתם בדיוק כשהפסדנו לניוקסל, לפי דעתי ליברפול ניצחו 3-0 ביולטראפור, ועל המשחק הזה... לא זוכר אם זה היה אתה או אדם אמרתם אה איזה קליניות איזה זה אני חושב שאנחנו נראינו יותר טוב מליברפול באולדרפורד אוקיי? התצוגה הזאת הייתה ברמה טופ של הליגה אוקיי? הכי טופ שיכול להיות זה היה תצוגה שסיטי עושה באולדרפורד אולי ב... ב שהיא עשתה שם משהו אז כן הגולים לא הגיעו אבל השליטה היא הייתה כל כך אבסולוטית ש... שאני לא אני גם לא מבין איך אנשים אחרי משחק הזה אומרים לא יודע אם יש עדיין אנשים שאומרים כן? אבל <אז> אתה רואה את השיטה הזאת וכמו שבועז אמר במשחקים כאלה שהשיטה הזאת עובדת זה זה לא יודע זה <אז> <במשחקים> <אז> דבר, באמת, הדבר טוב הכי טוב בליגה שת... כן זה באמת <אז> הדבר, <דוד> הכי... <אז> תודנם, זה הדבר הכי טוב בליגה כרגע כי גם כשאנחנו זה לא עובד אז eh, יש הרבה שערים אז הצופה הניטרלי זה הדבר הכי טוב בליגה תמיד אבל. Eh... זה היה באמת, זה לא היה שלמות כי לא הפקענו, אוקיי, אבל זה, זהו, זה מה שחסר שנפקיע את הפשיעה הש... הזאתי? <חל> אלון אל... זה אליך, נראה לי, לי השאלה אז... שאלה. כן, כבר לא זוכר מה השאלה. לא, הוא אמר שהוא מוכזק מהמשחק הזה. אני לא אמרתי, הוא אמר שאתה אפס. הוא אמר שוואלטאוואדה מפסים לוזרים. זה מה אמר בהתחלה, אני מזכיר לך. איזה כיף זה, לכלך על אדם, שהוא בכלל בטח לא מאזין ולא משתתף. בקיצור, קודם כל, אני אגיד כזה דבר, אני, אני לא זה שכתב את הפוסט, כן? אני סך הכל, אני, אני הבנתי את ה... אתה עשית עלייט, זה יותר גרוע. עשיתי <laughs> לייקים, <כי> הבנתי, <laughs> הבנתי, הבנתי למה הוא מתכוון, הבנתי למה, <laughs> למה, למה, למה הכוונה, ואני אנסה להסביר ב, ב, ב, ב, בקצרה. קודם כל, אני שוב חוזר ואומר ש, שכמו שיונייטד שיחקו, לא כל קבוצה תשחק מולך ככה, אוקיי? וגם, אה, אם אתה מדבר על כדורגל אה, מדהים ושיטה וכן, אז אפילו, אתה יודע, דיברת על סיטי, אז לך תראה את סיטי מול ארסנל ומול ניוקאסל, ואיך שכאילו מצופפים אותם עד השער, אז וואלה, קשה, אין מה לעשות, קשה. עם כל השיטה וכן, ועם כל... כל, גם עם שחקנים מדהימים, נכון? כאילו זה, זה, זה קורה. אני חושב שאם, שוב, זה היפותטית, כן? אז זה סיטי, ליברפול כאלה, אבל באמת, יונייטד במשחק הזה, הם... היו סופר רחוקים אחד מהשני, ראית את הפרצופים של השחקנים, הם איבדו כל אמונה, המאמן שם כאילו מסתכל עליהם, אני חושב שתרמת לי... לזה? לגמרי תרמת, היית צריך, חפ... זה מה שאני אומר, היית <עש> <עש> לא <רכת עש> מדהים, <עש> שלטת <עש> בדיוק, אתה יצרת כבר... את זה, <עש> ב... ב... <עש> לטרום, <עש> <עש> נכון, נכון, הם באו ככה, לגמרי, לגמרי, אתה יצרת את זה, ואני... ו ומי כמוני שמח שסוף סוף דרסנו קבוצה כזאת, כי תמיד גם ביכולות, ביכולת כזאת אנחנו מסיימים 1-0 ומתבאסים שלא דרסנו. אפילו לא, מה זה עכשיו... דוקטור טוטנאם? יפה, נכון. גם היו קטעים במשחק, בואו, לא, לא ניתמם, כן? היו קטעים במשחק ששלטת ב-90% פוזיישן, בלה בלה בלה בלה בלה, אבל הנה עוד קרן ועוד קרן ועוד טעות ועוד זה, וכאילו אנחנו קצת כזה אומרים להם, יאללה בואו תנסו כאילו לתת לכם, פה, את השער תיתנו את השני בסוף, כאילו כל אוהד חשב על הסיטואציה הזאת, אוקיי? ב-2-0. ואני חושב שמה שהכוונה שה... הייתה לאו דווקא ספציפית נקודתית על, ה... על המשחק הזה, אלא יותר בראייה רחבה קדימה לעונה, על איך אתה ממשיך מפה עם סגל או התקפה, סליחה, אני אתמקד יותר בהתקפה, עם שחקנים שאני חושב ש... לא יודע, שחקנים כמו סאקה, סאלח, או לא יודע מה, קח את כל הקיצוניים שם של סיטי, ליברפול, ארסנל וזה, אני חושב שזה היה מסתיים הרבה הרבה יותר אה, גבוה, והתוצאה הייתה הרבה יותר דורסנית. זה, זו דעתי, זה, זה מה שאני חושב לפחות שהתכוונו. אני חושב שמבחינת ההתקפה, אני חושב שהיינו יכולים לסיים את זה הרבה יותר טוב, ו... אולי לא עם השחקנים האלה, או משהו שם עדיין לא מאה אחוז. וזה דווקא אולי דבר חיובי, כי אני חושב שבהמשך אנחנו נראה את הקבוצה משתפרת עוד. והשיטה, בטח עם סולנקה והכל, ועם סונצ'ה היה חסר, אז היו כמה דברים שאתה עדיין לא מאה אחוז שם. ואנשים כאילו שואפים לטופ, שואפים כן, לשלמות. כן, אבל אתה מסכים איתי שאתמול הייתה שאתה... שתי קבוצות, שאחת הייתה מאומנת, והשנייה לא. מאה אחוז, מאה אחוז, אני לגמרי לא, לא שולל את זה בכלל, אני חושב שראית אפילו עוד יותר, ראית סגל שהוא הרבה יותר יקר ממך, עם כוכבים שעלו מאה מיליון ודברים משוגעים. אתה ש... יודע מה? שיש שם מי? אפס, אפס של כימיה מי? ואפס של תקשורת, ומאמן שאיבד את זה לגמרי. מי אתמול מיונייטד היית מכניס לאחת עשרה שם. מיונייטד? כן. את uh, ברונו, אני חושב. מ... ברונו. <laughs> איפה? במקום מי? במקום כולו? מה? לא, כשחקן, מה זאת אומרת, אני חושב, שחקן, לא, לאחד עשרה, לאחד עשרה, כן, שוב, שוב אתה, אתה מסתכל על יונייטד של אתמול, לעומת יונייטד, של הנייר. אני חושב שיונייטד כרגע במצב, אנחנו לא באים לפרש פה את יונייטד, כן, אני חושב שיונייטד כרגע... הם... <laughs> אני שמח שבועז אמר על ה... השארנו את, uh, את עינך עוד קצת, כי זה באמת <laughs> נכון, <laughs> כי הוא <laughs> אפילו מחא כפיים <laughs> <laughs> לקהל בסוף המשחק, <laughs> כאילו... דוד, אתה, אתה לא בא, אתה לא... <laughs> אתה לא מבין את הסיטואציה בכלל, כאילו, <laughs> השחקנים שלך איבדו את, הם כאילו עושים עליו איזה שביתה איטלקית או משהו, ורוצים לפטר אותו על הדשא, כאילו זה, זה לא הגיוני ש מה שהיה שם. שמעתי שאריקסן אמר שהם, והם עלו למשחק, כאילו, שהם לא רוצים באמת. שראו בחדר הלבשה ששחקנים לא רוצים, שזה משהו שאתה... אמרו לי פעם, נכון, ש... אין דבר כזה ששחקנים לא רוצים. אבל נכון, <אבל... וברונו דווקא כקפטן, שאתה בדרך כלל כן רואה אותו כזה... עם המבט הבכייני שלו שהוא כזה מאוד מנסה וצועק וזה גם הוא עלה למשחק הזה עצבני וכאילו כל פעולה הם לא הצליחו לתת שניים שלושה פאסים דויקים כאילו כל כל התקפה שהם הצליחו אפילו לקבל קצת ספייס ולצאת הם, הם טיפדו את I זה והרבה I'm... בזכות המשחק הלחץ שלנו גם אני אני לא I I לא שולל את זה בכלל. מי שרוצה אני רק אומר שאני רק אומר פעם אחרונה שהעניין שכאילו ג'ונסון קולוסבסקי בטח ורנר, זה פשוט שלושה שחקנים שאתה פשוט מצפה מהם לבעוט לשער, יותר. אוננה כמעט ולא עדף כדורים. אז זה מה שאני הייתי רוצה. זה עושה חשוב. נכון. אז אני חושב ש... מה אתה מעדיף תמכרו לו או שאין לך את אוננה? בתחושה היא זה פשוט, בגלל ששיחקת כל כך טוב והיית כל כך דומיננטי ושלטת בכל פרמטר, אז אנשים אומרים כאילו היינו צריכים יותר, סבבה. הכל טוב, יש שאיפה גבוהה יותר לחלק מהאוהדים, הכל טוב. אני פשוט מסתכל על זה יותר קדימה, ודיברנו על זה גם לפני, כמו שבהפסדים אתה לוקח את הטיפה אופטימיות, אז גם בניצחונות אפשר לקחת את הטיפה פסימיות הזאת, שבואו ש... נראה בהמשך, כאילו מה, מה קורה באמת עם, עם השחקנים האלה ויציבות, זה שם המשחק, מה היה... גם פרופורציות, פרופורציות, פרופורציות, פרופורציות, פרופורציות לדעתי, כמו שאתה אומר, פרופורציות פרופורציות פרופורציות שאתה אומר פרופורציות פרופורציות פרופורציות חופשי. חשבתי שהשאלה של יואב הייתה ארוכה. וואז, תכף היינו שנינו עושים את החוד. אבל רגע, אפשר לענות על השאלה. יש לך עוד משהו? כן. אני רוצה לענות על השאלה של יואב שם, מי נכנס ל-11? אני מחליף ארגנטינאי בארגנטינאי. ידעתי, רציתי להגיד לך. קפטן. גדול. אבל מי משחק בשמאל אצלם? כי הייתי מחליף אותו בוורנר. עוד ארגנטיני, <laughs> תביא גם את גרנצ'ו. מה, <laughs> גרנצ'ו? <laughs> גרנצ'ו טמבל? <laughs> שים <לצניס>. אותו בשמאל, יותר טוב מוורנר עדיין. היה שם <laughs> את המהלך הזה שוורנר פרץ על האגף, איבד את הכדור לגרנצ'ו כמו דביל, ואז גרנצ'ו חשב שיכול לעשות משהו, לא יודע עם הכדור, ואז וורנר חוטף את הכדור. וזה כאילו כמו שני, שני טמבלים עם רימון, שזורקים אחד לשני הרימון. וכאילו <laughs> לא <laughs> מפחדים שזה יתפוצץ אחד לשני בידיים. זה פשוט היה מהלך של שני... היה צריך את המוזיקה של בני איל ברקע, וזהו, זה מושלם. דאמן דאמן. כן, בדיוק. משהו נוסף על המשחק? מישהו שלא הזכרנו שצריך לקבל <כן> קרדיט? כן, כן. יאללה. אמרנו בהתחלה, פושעי ורנר לדין, נכון? נכון. נכון, אמרנו. גם. גם פושעי ספנס לדין. בואו תרחיב למי שלא יודע למה הכוונה. אה סבנס... נראה לי הוא בא על הפוך. לא כי בסוף ספנס הוכיח לי לפחות במשחק אתמול וגם האמת במעט שראינו ממנו לפני כן העונה. ש... שהוא גבר סליקה פה שהוא שחקן סגל לגיטימי ואף יותר. אה... שהוא יודע כדורגל שהוא משחק טוב והביאו אותו וייבשו אותו כמה עונות כבר. נראה ו... לי שנתיים. שנתיים זה מרגיש כאילו הרבה יותר. לא לא יותר אני חושב. לא הוא הגיע... לא היה מוסר. וואו הוא רכש של קונטה כן נכון. הוא רכש <חצי> על של, של קונטה במרכאות. כן, רכש מועדון. כן <laughs> רכש מועדון. ו... <laughs> ו... ומגיע לו א' קרדיט על הופעת מחצית שנייה מעולה, שהוא הוכיח שהוא באמת שחקן, אתה יודע, אם אני הייתי בן דייוויס הייתי עכשיו מודאג, על מקומי בתור המגן המחליף. אני לא חושב שלבן דייוויס מודאג, בן דייוויס בגדול פרש, הוא מלא מקום ברוטציה שצריך להיכנס. אבל uh, קיצור, אני חושב שמגיע לו קרדיט על ההופעה, אבל מגיע לו עוד יותר קרדיט שהוא לא ויתר. מאז I שהוא הגיע know. למועדון, אתה יודע, לא שמעת פעם אחת בסושיאל מדיה שהוא מתלונן וזה, יצא להשאלות, נתן את מה שהוא uh, יכל לתת, והסבלנות שלו נראית שהיא משתלמת. אני מאוד אהבתי את מה שראיתי ביום, uh, ביום ראשון, ואני חושב ש... גם פושעי ספנץ לדין, מי שייבש אז, אותו כל כך הרבה אז, זמן. אז בוא נדבר, יש פה מישהו שנקה מי חטא על פשע, בדיוק, כאילו, לא לרשום אותו לאירופה. זה טמטום, נניח. ולרשום ב... בולטס במקומו. כן, היינו יכולים... אה? פורסטר. אה, <laughs> אוקיי. <laughs> <laughs> <laughs> לא לרשום רגע, את ספנץ. רגע, רשום? דייוויס רשום? <חקה> כן, הוא אבל הוא רשום, לא דוויס <מח> אה... רום <רב> גרוין, אה, <מח> אה, <מח> אה, <מח> ספנס לא. <מח> לא, אבל ספנס, <מח> שחקן שזה בדיוק המשחקים שאתה צריך להריץ אותו כשחקן הרכב, <מח> <ו> בימין בעיקרון, אבל הוא עושה עבודה <מח> טובה אולי, <מח> אינג' בונה עליו לליגה. <מח> לא יודע. אבל למה לא לרשום אותו עדיין? כן, אם, זה סתם לא, <מח> לרשום, והיה אפשר לרשום, אז אני מסכים. <מח> רגע, אבל אתה מסכים <מח> איתי <מח> שאם אינג' הכניס אותו בדקה 45 באולד רפורד, זה אומר שהוא כן סומך עליו. כי זה חילוף שלא היית רואה פעם. מה שאני אומר, אני אומר אולי הוא עוצר אותו לליגה והוא אומר לאירופית אני אביא את דייוויס. כן, אבל עם כל הפצועים הרחקות, הנה דרגופי, עכשיו עם הפציע של הודוגי, זה בעיה. הודוגי אמר שהוא בסדר. אמר מוח. הוא העלה באינסטגרם או איפה לא יודע איפה זה היה. I will be OK או משהו כזה. וויל, וויל זה בעתיד. או I am OK, לא יודע, משהו, <laughs> <laughs> משהו בסגנון, <laughs> אתה יודע, זה גם לוסטין טרנסליישן כזה. <laughs> uh, טוב, נדבר קצת על קרבאך, שהיה ביום חמישי. נצבור. Uh, כן, אז ליגה uh, uh, אירופית, ניצחון 3 על העזרים. <laughs> uh, דרגושין uh, עם הופעת... Uh, הפרדה של הברק, כן, האמת אולי בלעדם. או אז היה נרגש. כן, כולנו רצינו לראות איך יהיה דרגושין, ולפחות. איך יהיה ברגוול אולי, איך יהיה ברגוול. לא, אבל גם היו כאלה שרצו לראות את הדרגושין ומיקי ונדבן ביחד. זה היה פה דיבור של... מה, מי? הם לא מגיעים לפוד. אנשים שלא אוהבים את רומר. וכולם דיברו על זה שזה הציבות אז כנראה שלא. מה זה כנראה שלא? לא יודע, אחרי 7 דקות אתה אמור לקבל אדום, זה אדום טיפשי מאוד. שאפו לאנץ' דרך אגב, שהראה בו ביטחון והעלה אותו באולטרפורד. מסכים. זה דרך מדהימה לגרום לו. ממש האחד עם החילוף הזה. ממש האחד עם החילוף מעולה. זה מדהים. כן. וגם ברגוול שהוחלף מוקדם מאוד נגד קרבאך וקיבל את הדקות נגד יונייטד, זה גם חשוב, ואני חושב שאנחנו מצפים לראות את ברגוול ביום חמישי נגד פלנצווארוש. מצפים, הוא הראשון שרשום בטלשיט למשחק הזה. כן. בטלשיט, כן. <laughs> אתה, אתה יודע מה זה הזכיר לי? צריך להיות רשום את השם שלו ועוד עשר. <laughs> הזכיר לי את המשחק, אני לא זוכר נגד מי זה היה, עם אוריניו. שהוא הוריד את האייר באיזה דקה 15, כי הוא הבין שכאילו כן. הייתה טעות טקטית, כן. ואז הוא כאילו ממש דאג במסיבת עיתונאים אחרי זה להגיד שזה כאילו, זה לא אשמתו. נגד ו... אולימפיאקוס, לדעתי. שהיינו בפיגור 2 וחזרנו עם המוביל, מביא מוביל... מוביל... כדורים. אה, כן. כן. זה משחק קלסיק. מוריניו קלאסי, כן. כן. שהלכנו לתת חיבוק. עכשיו מה הוא עושה? עכשיו הוא שם את הלפטופ מול המצלמות של <laughs> טוב, אז למרות עשרה שחקנים מהדקה השביעית, שערים של ברנן, שכמובן כובש בכל משחק כרגע, פאפה סער ואחרי זה סולנקי, 3-0 שהיה, היה משחק די כאוטי אפשר להגיד, קבוצה קצת יותר טובה הייתה עושה שם משהו אחר, אבל הזרים היו... לטבעותינו כנראה העיכוב שלהם הם פשוט החליטו ללכת ברגל מ seven sisters לתוך האצטדיון אז בגלל זה הם איחרו בשעתיים <laughs> וחצי. והמשחק נדחה והכל אז uh, כנראה זה יכול להיות שזה הסיבה שניצחנו גם אני לא פוסל את זה. כי באמת הם הגיעו להרבה מאוד מצבים ופשוט לא, לא קבוצה כנראה כל כך טובה והיינו שם בשביל לנצל את זה. גם. כן. את האמת אני לא בטוח שזה כל כך היה פנדל אז. אם אני זוכר נכון זה, ראיתי, נראה לי זה לא היה הכי פנדל. לא, זה היה על זה, לא היה לא, אני פשוט ראיתי במקביל את מקבל תל אביב, אז אני כבר לא זוכר איפה לא היה פנדל. כי בשני המשחקים לא היה פנדל. היה להם החמצה מול שער ריק, גולים שנפסלו, משקופים, ופנדל שהוחמץ. כאילו, היה את כל ה... והיה להם שחקן שחקן שצריך לקבל אדום, אבל לא קוראים לו רומאו, קוראים לו רומאו אפילו לא, אני רואה שהוא לא קיבל צהוב אפילו. הוא עשה שם איזה חמישה פאולים של צהוב. טוב, את רשמותכם מהפתיחת האירופית, אלון? היה מופע יפה בהתחלה. יואב? לא. היה דנסבר בהתחלה, קצת NBA כזה וזה. ראיתם את ההתחלה? לא, ראיתי, כן, כן, כן. היה שם... היה שם כאילו... Night Club. אה, וואלה. הדי.גיי. חזרת לדיסקו. <laughs> אה, לא, אני חושב שבאופן כללי, אה, אמרתם על אנג' ואנג' בול, אני חושב שהשלושה משחקים האחרונים אחרי קובנטרי, אה, בכל אחד מהם אין ש... סוג של ניצח את המשחק, לא יודע, באיכשהו... אה, בוא, בוא נגיד שזה... בועז דיבר לפני איזה שני פרקים על ה... צריכים לשכוח את העשרה משחקים, אני חושב שהשלושה משחקים הזה זה הכי קרוב לעשרה משחקים הראשונים של אנג' שראינו. בקיצור, הוא הקשיב לפוד, שורה <laughs> תחתונה. <laughs> לפחות הוא מקשיב, כמובן. <laughs> <laughs> ראינו גם, דיברנו על העניינים של הרכבים ראשונים, שניים, אז מבחינה, מבחינה של ההרכב הזה, הוא היה בנוי בצורה עכשיו מושלמת, כאילו, אם אנחנו מדברים על זה כבר שנים פה משחקי גביע, זה בדיוק מה שאתה רוצה לראות את השלושה, ארבעה שחקנים האלה שמצטרפים לשחקני הרכב ראשון. יש uh, הדינמיה כנראית יותר טוב, יש יותר, uh, אתה לא זורק עכשיו קישור חדש לגמרי ושחקני הגנה חדשים לגמרי שאין להם שום קשר אחד לשני. וזה בא לידי ביטוי, כאילו, שאתה רואה את הקישור טוב יותר, החלק ההתקפי מחובר יותר, והאדום קצת uh, פגע בזה, אבל uh, כן, אתה רואה שינוי לעומת קובנטרי, uh, בוא נגיד ככה, שזה היה uh, נראה כמו שיט שואו, שבא, מה אז מה שאתה אומר, בועז, אינג' מקשיב. לא, ואז דקה שישים, אתה גם יכול לעשות חילופים, כאילו עוד, עוד אה, רוטציה. במקום כן. לעשות הפוך, להתחיל עם רוטציה של שמונה, תשעה שחקני סגל, ואז לעשות אה, חילופים מתוך פאניקה, כשאתה באפס אפס או בפיגור, אה, כי אתה לא רוצה לחרבן אה, את המכנסיים בטורניר מסוים. משחק חשוב לנצח, המשחק הראשון. כן, היה אה, בבית. הם לא היו ברמה, ואני לא יודע אם פרינס גבש האלה, או איך שלא קוראים להם, אם הם גם לא ברמה, הקבוצה הבולגרית הזאת, אבל... הונגרית. הונגרית. אה, הונגרית. כן. את האמת ראיתי אותם קצת נגד אנדרלכט, הם לא... כאילו, אבו פאני אחד הטובים שלהם. טוב, בפעם האחרונה שהוא פגש את הוטנה, מה קרה? נראה לי שבע, לא? אריקן. שאלה שקיבלנו מרועי יודקביץ', מה המחשבות שלנו, או ההתרשמות שלנו, מההופעה של ארצ'י גריי מול קרבאך? אולי זה שחקן שפחות ראינו או התייחסנו אליו עד עכשיו? לא, רציתי רציתי להתפרץ ולדבר עליו ראו קצת שיש פה אנשים שעושים את העבודה כ... בשבילך. יפה יפה. יפה. יפה כמגן ימין אתה רואה אתה רואה שם בעיות יש שם משהו שהוא לא טבעי כל כך. היו <אח> <אח> <אח> שם כמה מהלכים שהקיצוני שלהם שלא זוכר את השם שלו בטח את ברזילאי <אח> לקח אותו שם באחד על אחד על מהירות לקו. והצליח להעביר המון כדורים היו שם הרבה הרבה מהלכים שהגיעו דרך, הק... דרך הצד שלו אפילו כאילו יש מצב שאפילו היה מכוון כי הוא לא כל כך היה במשחק היה עליו הרבה לחץ ואולי גם קצת חוסר חיפוי אני לא יודע אני לא זוכר אבל היה שם המון המון מהלכים שהגיעו מצד שמאל שלהם ו... וזה סגנון אחר הוא לא פדרו פורו. מחצית <אז> ראשונה הם... בעיקר. כן כי גם הם אולי נרגעו אבל במחצית הראשונה הם ממש היו עלינו אול אין כזה ומבחינה אה, הגנתית אה, אני לא רוצה עכשיו לזרוק פה ככה סתם שם אבל הוא גם לא אמרסון רויאל כן כאילו רואים רואים עליו שהתפקיד שלו הוא באמת יותר קשר אחורי והוא יותר רך עם הכדור ומחלק מסירות ראינו את זה שהוא הוא, הוא יותר באמת קשר אחורי למרות שהוא ככה שיחק בליץ גם שנה שעברה. יודעים עליו דבר או שניים גם כמגן ימין, וגם אנג' בונה עליו כמגן ימין מחליף, רואים את זה. אז יכול להיות שבאמת מול קרבאח או מול ההונגרים, זה משהו שכן יצליח, אבל אני לא רואה אותו פותח במשחק גדול כמגן ימין, נגיד באירופית, נגיד, לא יודע, גלת עשראי, וואטאבר, אני לא רואה אותו פותח כמגן ימין, אני לא בטוח שזה יעבוד. חוץ מזה, הוא כן, בצד הטוב, הוא כן גם נתן כל מיני מהלכים של הנעת כדור יפה והובלת כדור ודאבל פאסים והכל הבנה מאוד מגניבה עם ג'ונסון שם על הקו. ומשהו שאני חושב שנראה אותו הולך ומשתפר כי גם אתה רואה את הפרסונה אתה רואה כמה שהוא ממוקד בלמידה וב, ובלהצליח והוא מאוד גם דיבר על זה שהוא מאוד מעריך את אנג' ואמר שהוא מאוד אוהב שהוא כאן והוא פה בשביל ללמוד והכל אז. הוא באמת מה שנקרא good lad אז אני חושב שאנחנו כאוהדים מאוד צריכים כזה אתה יודע לעודד אותו כזה אתה יודע כאילו להיות איתו בדבר הזה כי גם תפקיד שהוא לא טבעי וזה קשה אז כאילו <סף> מאוד למדות. קל אתה יודע לצאת נגדו אבל אבל כן הוא באמת עושה את התפקיד שלו ואתה יודע גם מישהו בגיל כזה שאומר שימו אותי איפה שאתה רוצה על ואני אבצע. זה, זה, זה, זה מגניב, זה כיף, אז אני לגמרי איתו. צריך סבלנות, בקיצור. משהו שאוהדי תותנה מצטיינים בו. כן, לגמרי. <laughs> אגב, אמרסון רויאל עושה חייל במילאן, מנצח דרבי, ואחד השחקנים הכי שנואים על ידי אוהדי מילאן. <laughs> למי שאין זמן, את השם שלו בטוויטר ויראה את הציוצים וכל מה שהוא רואה על, על אמרסון, וזה... חוויה מובטחת. מי שרוצה יכול לחזור לבוד הראשון של משחק ההגנה הראשון של אמרסון רויאל. נראה לי שהיה שם פרנליסט קאולו אלון פרס. הוא מאוד אהב את ההופעה. אז יכול להיות שזה אומר דברים טובים אני לא זוכר מתי חרצתי גורל לשחקן שכאילו אחרי שלושה פסים, כאילו באמת, הוא מסר איזה שתי פסים ואני כזה, תקשיבו זה אחד השחקנים הגרועים. אבל כן. אה, יהיה בסדר, יהיה בסדר. כן. אה, רפי עוד אה, מילה קטנה לביסומה, אה, דביל גדול, פנדל לא במקום, אה, הרוויח את מקומו בליגה האירופית, ושמשם אה, ינסה להחזיר את האמון שלו בחזרה. רק שזה לא היה פנדל, אבל כן. כן, אבל לא לרדת לגליג. אה. אה... זה, זה בדיוק זה. זה לא היה פנדל, ועדיין קיבלנו פנדל כי זה היה מטומטם. כן. אז כמו שאלון אמר, הרוויח את מקומו בליגה האירופית, ולדעתי הוא כבר צריך להפסיד את מקומו בליגה האירופית, אם יש לאן להשתנמך משם. אין, אוליברס קיפ עזב כבר. השאלה ללסטר. אז יום חמישי אנחנו נגד פרנס ורוש? כמו שאמרנו, משודר בספורט אחד, זה משחק מוקדם בשמונה. ספר... יש משהו שיואב לא ציין. אוקיי. שכל גול חשוב. אה, נכון. אני מופתע פשוט שיואב לא ציין את זה בשאלה אליך. אז כן, זה טוב שהפקדנו שלוש. גם שלא כן. הזכרת uh, קודם שחקנים uh, גרועים על רויאל, אז בוא נלך קצת לשאלות שקיבלנו, יש הרבה שאלות, אז אני מתנצל אם אני לא אענה על כולם, או oh, לא, נש... לא נעלה את כולם פה, כי גם חלק uh, דיברנו על זה. אז uh, שני מדרר שואל, uh, בשנים האחרונות עברו, אלינו, עברו אצלנו הרבה שחקני אגף חלשים מאוד, uh, אפרופו שחקנים גרועים, כמו שדיברנו, uh, מקלינטון אנד ג'י ועד ורנר, מה הטופ חמש הכי חלשים שלנו? נלי תעשה פשוט שכל אחד יבחר אחד מהמאה בועז תתחיל. תימו ורנר. אהלון. מה אנחנו אומרים קיצוניים? כן. הווינגר גרוע אפס שחתם אצלנו שהיה אצלנו טופ חמש אז כאילו ורנר מקום ראשון. נעשה את זה ביחד. ג'ובאני דו סנטוס. הייתי שם אותו מקום רביעי. מה היה שם, קלינטון אנג'י אנג אנג אנג אנג אנג אנג ואבוקדו. כן, אנקודו הוא, הוא מבין כולם הרגיש לי הכי פחות גרוע. כן, הייתי שם אותו חמש. כן. אנג'י, נשים אותו לא... פעם אחת. אבל מי חסר לנו? כן, אבל נגד לווינקס. הבעיה כן, של אבוקדו זה שהוא ביטוי. הוא לא בשל. כן. כן. <laughs> עכשיו <laughs> גם ספטמבר יקר האבוקדו. יש עוד אחד אבל? יש לנו חמישי. לא עוד נקרא, מש... נקרא נכון זה יותר לא, אה, על שמה, אנחנו לא, לא נגיד את זה בחיים אבל לצערנו גם סולומון שם אה, כאילו כן. עוד, עוד יש לו הזדמנות לתקן אבל זה מה שנראה שהוא נופל לתבנית נכון? הזאת. נכון. סוג השמות ש... <סיע> כן, <סיע> כן. אז הנה הטופ חמש שמנו את הסולומון שלישי זה מה שנשאר לנו. אז לצער. והוא <סיע> יצא. יצא מהטבלה. מה עם משמו שנמצא עכשיו ב... נו, שעבר מסנדרלרנד. אה, ג'ק לארק. אחלה ג'ק לארק. בישל. חכה נאדיר. כן, לגמרי. שים אותו אתמול בהרכב. בטח אותו אתמול בהרכב. לא, זה לגמרי, זה... זה בדיוק, הוא מצד שמאל. תקשיב, אתה רואה אותו? זה גריליש. רק שקוראים לו ג'ק לארק. יש לו פחות שרירי רגליים. והוא פחות <laughs> מהיר עם הכדור. אגב, כל, גם מנור אתמול היה משחק באמת שאני, כאילו כמה שזה, אני אומר, הבן אדם רק היה צריך לשמור על הברך שלו את בריאה, והוא... זה הבאסה. והוא פותח לא... את המשחק הזה. זה הבאסה, שהוא לא הבאל כמו ורנר. יש לו את זה, פשוט יש לו חוסר מזל. הוא הסיבה, <laughs> זו הוועדת חקירה שלך בעצם, הוא הסיבה ש... שוורנר הגיע. כן, נכון. אם הוא <תת> לא נפצע. פתרתי איתך את התעלומה. אם הוא לא נפצע, הוא לא אבל מגיע. אבל השאלה שאלה... למה הוא נשאר בקיץ, זה עבד. ורנר הגיע, סליחה, סליחה, אנחנו מדברים על החידוש של ורנר. כן, החידוש... כן, <תק> <תק> <תק> בדיוק. בנושא הענבים. עוד תם, אוקיי. זה שבחרו הענב רקוב, אני קורא, קורא גם לי בסופר. לוקח אריזה, למעלה הם נראים יפה, שופך אותם, כל אלימת הזבל. זה סבבה. אבל זה שחידשו, זה הפשיעה האמיתית. על זה צריכה להיפ... להיפתח ועדת חקירה. נכון. אבל אנחנו יודעים את הסיבה. זו סיבה כלכלית לגמרי, הרי. והסיבה הכלכלית הזאת היא גם... כאילו אם לא היית מחתים אותו, היית מחכה קצת, והיו... היה בשוק שחקנים, היית יכול להביא את, אה, לא יודע, קייאזה, היית יכול להביא שחקנים אחרים ש... כל שחקן לא, היה אבל... שדרוג. אבל זהו, זה הקטע, שאתה אומר, לא, לא, לא היית צריך לחפש אפילו בשוק בטיר, כאילו, בטיר 2-3. נכון. לך לצ'מפיונשיפ <laughs> ותביא ווינגר, והוא יהיה יותר אפקטיבי. נכון, הנה, ג'ק קלארק. הנה, שחקן את, שלך. זה, איך קוראים לו? לא. תביא את אלכס פריצ'ארדס. איך קוראים לו? נו, זה שעכשיו פצוע, שבן, או דובר, כן. אתה מבין? דיברתם על ווינגרים ושכחתם את קיל, אני לא מבין איך זה. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו סליחה סליחה סליחה. זה טעות שלנו. מה הוא? לא אמר ג'טסון. אבל ג'טסון לא היה ווינגר. ג'טסון לא היה ווינגר, הוא היה כזה קשר, לא? כן. היה משהו. נתן עקב כזה וזה לא זה שוורנר, חיל מוציא את מנור מהרשימה, בכל זאת נשאר נאמנים לדגל. כל הכבוד. כן, טוב, נעבור לעוד שאלות. זה לא בדיוק שאלה, חנן גולדשמיט אומר עידו, עידו, עידו. עודדת אותנו מורכבים מאודי כדורגל, שאנשים רציונליים שולים הרבה יותר טוב מהמאמן ומכל הצוות המקצועי ומתלוננים כל הזמן. וכמובן מההיבט של זאת אינם תמיד לחשוב שלילי, גם כשניצחנו באולד ראפורד אז אנחנו חלשים וניצחנו רק בגלל שיונייטד אפסים, אז הוא מתפרץ פה לדלת פתוחה מבחינתי. אז כמובן שהפוד, צוות הפוד מקיים את התנאי הראשון בענק, על אמת, בעיקר אם יש להם בשם חנן או גולדשמיט. <ש> <ש> <ש> ואז הם באמת מבינים כדורגל. עכשיו אני מתחיל לחשוב שהוא באמת קשור אליך. פרי אהבתכם, פרי אהבתם של חנן שטיין ועורז אבל באמת, אתם לא חושבים שסוף סוף היינו טובים, וכמה שחקנים הגיעו באמת לטופ, ברנן, מיקי, קולו, סולנקה, וכולם חוץ מוורנר פחות או יותר, אז זה לגמרי מה שאמרנו. לא הייתי עונה לשאלה הזאת אם לא היית מציין שבוע את חנן ואת בועז, אז זה בדיוק מה שאמרנו. אז uh, אנחנו מסכימים לגמרי, לפחות אני מסכים. Uh, בועז, בתור אחד שמבין בכדורגל, אתה מסכים? אני מאשר את הספקולציה שנכתבה שם, uh, <laughs> ואני חותם עליה. כן. אתה מכיר uh, yeah. את, את הסרטונים של דונלד טראמפ? שהוא <laughs> כן, כאילו... I approve this message. <laughs> <laughs> this is Donald Trump and I approve this <laughs> כן, רק שפה לא אוכלים חתולים וכלבים ומה שזה <laughs> לא יהיה. <laughs> Uh, יוסי הראל שואל אם זה בסדר שהוא מרוצה משלוש שלישיות ברצף, אז כן, תהיה מרוצה, תחגוג. כי יום חמישי אנחנו, כמו שחנן שטיין אומר לנו, יום חמישי אנחנו בטוח נפ... נפסיד לפרנס ורוש, אחרי ארבעה ניצחון ברציפות, אז תחגוג כל אתה יכול. Uh, <laughs> אייל יאנג uh, שואל, האם אפשר לבקש טובה מאימא של הדביור, ביור, שתעשה ביטול כישוף לוורנר, והאם זה יעזור. כישוף <laughs> uh... הוא עלינו, לא על וורנר. <laughs> אולי אפשר להביא, מי, מי שוטף את הפילים שם? האבא או האמא? אבא, אבא, אבא. אז אולי <laughs> קח את מרניק לשטוף פילים איתך. <laughs> יותר טוב, זה בטוח. אתה קולט את שהוא, הוא היה חלוץ פעם, הוא כבש שערים. <laughs> זה אנומליה, מה, כאילו, זה ש... כאילו, באמת, זה מגוזר. אבל בשערים, באוסטריה. גם בגרמניה, לא? לא, בשטוטגרד, בגרמניה, בלייפציג, בזה. הוא היה בשטוטגרד? חשבתי רק בלייפציג. אולי הוא מהשחקנים האלה, מהשחקנים האלה, כמו ווליד בדיר, שהתחילו חלוץ, ואז בסוף הקריירה הם יסיימו בלם. או שוער. נראה לי בדיר עשה... קורה. בשלב אחר העבר לחלוץ. כאילו, בשלב מאוחר יותר. בנבחרת. סיים בלם. לא, הוא היה בלם, בלם, כאילו, יכול להיות שבנוער היה חלוץ, אבל הוא היה בלם, בלם, בלם, הגיע נילסון, שם אותו כחלוץ באיזשהו משחק, שהוא קשר את הידיים לשחקני ההגנה. תשמע, אם ווליד בדיר... אתה יודע איך קוראים לו? ווליד בדיר. וורנר בזבל. סליחה, בדיחת אבא. כן, בדיחת אבא. צריך לתת קטנות כאלה בשביל דור. כן, מה הוא אמר, ואן דה פן, יונייטד, הוא ואן הוא הביא שם בומבה של שלא נדע. אביב אריה לוין שואל, מה ההשפעה של סטון על הקבוצה? אם הוא היה משחק, היינו יותר טובים או פחות טובים? אז קצת התייחסנו לזה. אתם בדעה שהיינו כובשים. היינו משחקים ב-11 שחקנים. לא בהכרח. אולי... אבל היה נראה, באחד מהשחקנים כנראה היינו יותר טובים. כנראה. לא יודע. אולי לא, אולי אנחנו לא טובים. מבחינת הנעת לא... כדור, ומה שיואב הזכיר בהתחלה, ש... <אף> על הפעולות החיוביות של ורנה, <אף> אז אני חושב ששם סון אולי היה אוהב, <אף> עושה פלוס מינוס את אותן פעולות. <אף> אבל <אף> <בחוד> במתפרצות האלה, במתפרצות <אף> האלה <אף> ש... שיש לו את ה... השטח, אז היינו רואים תוצאות הרבה יותר טובות, אין ספק. רועי לוי, האם אפשר לומר שהבריוניות על ג'ונסון הביאה תוצאות? כן, אנחנו לא מעודדים את המסר הזה ולא מעודדים להתנהגות כזאת. אבל אנחנו עושים את זה על ריש. כן, על ריש זה בסדר. ושרון דודוביץ' יבוא לדין על מה שהוא עשה לברינן ג'ונסון, אבל סתם. כן, כנראה שכן, אין הסבר אחר. רן עצמון, האם בתולדות הפרמייר ליג שיחק בשחקן יותר גרוע מוורנר? הוא אומר לא. וכנראה שלא. למרות שאיציק זוהר זה תחרות קשה, נראה לי. הוא נפר... לא שיחק. לא שיחק? שיחק, אני לא יודע. ל... נראה לי שכן, הוא כבר לרחש הכי גרוע של פאלאס, בטח יש לו איזה כמה דקות. אני בטוח שמכל הרחשים הכי גרועים שהיו בפרמייר ליג, אף אחד מהם לא קיבל כל כך הרבה דקות כמו וורנר. ופה זה חלק מעבודת חקירה שבועז יקים ב... ברגע שהוא יחזור. האמת שזו שאלה מה הם צריכים לבדוק את זה. ובאמת, תזכורת לכולם, הוא מקבל שכר שלישי בגובהו במועדון, או... ביחד עם רומרו, מתחת למדיסון וסון. שימו לב, סון, מדיסון, ורנר ורומרו. אלה רביעיית ההסטגרימה הגבוהה ביותר. הוא פתח שש בלתם. פעמים בהרכב של פאלאס. פתח! לא היה סאב. וואו, טוב. ואז הוא נפצע נראה לי. יש לו אסיסט אגב. יותר מוורנר. לא, לוורנר יש שני שערים. העונה? לא. נו. אצלנו. אז היה שהוא יצא לך נוי ברוך, כולם שואלים על וורנר. אז נוי מצטער, אני... טוב, כל השאלות שלך דיברנו עליהן, אז... אני מדלג על זה, אמנון הולצמן שואל מתי מפטרים את אנג'? אז הנה מישהו שאל אם יעלו את זה, אני לא יודע אם זה רציני או לא, אבל... לא נראה לי שמפטרים את אנג'. בטח לא אחרי תצוגות כאלה. תצטרכו לסבול עוד קצת, כן, נצטרך לסבול קצת, מה לעשות. אה, אופק כהן שואל מה קרה ליאודוגי, אה, ואם אנחנו יודעים כמה זמן הוא יהיה בחוץ, אז כמו שאמרתי הוא כתב באינסטגרם ש- I will be back, או I'm back, או משהו I'm אוקיי, okay, אז נקווה שהוא יהיה כבר אם לא לליגה האירופית, אז לברייטון ביום ראשון. הוא היה צריך לפקסס את זה. אני בק. כן. בר ביטון, אם הכל, סביב ורנר, זה מעניין למה. בר ביטון, אם אתם יכולים לבחור רק אחד, את מי תחסלו, נסראללה או ורנר, ואז את מי תשימו לי באגף שמאל במקומו. <אז> טוב, נסראללה חוסל כבר, אבל אני הצעתי, זה לא 2,000 קילומטר, זה לא רחוק להגיע לבית של, של ורנר. זה לא, אפשר לעשות את זה, ה-F-15 יצליח להגיע. אם לא, יש F-35. אם לא, יש מיקי ואן דה-ואן, אפשר להריץ אותו. אני חושב שבאמת מייקי מור לא יכול לבקש הזדמנות טובה יותר לקבל דקות בקבוצה הבוגרת כמו עכשיו, באמת. לא יכול לבקש משהו טוב יותר. לגמרי. שאלה של יואל ניב. למרות התענוג, האם אנחנו רואים באמת משמעות לשני ה-3-0 בשיפור? נרד קרבאך זה היה משחק כל כך קל שיכלנו להאביס עם עשרה שחקנים שמשחקים תוך כדי שינה. אתמול זה הרגיש שיונת כל כך מפורקת, אבל הוא לא ראה את הרוב. אז אני מאמין לך לראות, זה אך למשחק היה אחלה משחק. אני, דיברנו על זה, זה לא... אני לא אוהב את ה... להוריד, להוריד אותנו בגלל שיונייטל לא היו טובים. יונייטל לא היו טובים בגללנו, ויש פה שיפור ממשחק למשחק. אם אנחנו מסתכלים מברנדפורד, קרבאך, אפשר להגיד שיפור או לא שיפור, אבל זה לנצח בעשרה שחקנים זה כן איזשהו שיפור, וגם נגיד יונייטל לנצח עם עשרה שחקנים, כי ורנר על המגרש, זה גם שיפור. אבל הוא כתב שם נקודה טובה ששכחנו לציין שוויקריו דפק אחת הופעה נגד קרבך עם הצלות באמת. וואו הייתה שם הצלה אחת וואו. וואו וואו וואו מדהים. אגב שחקן שהיה ממש גרוע בפרמייר ליג ושיחק יחסית הרבה. אנדרי שבצ'נקו. נכון. אבל עשה מספיק דברים לפני ש... לא בסדר. הוא היה חרננדו טורס בשנייה שהוא עזב את ליברפון. כן, בסדר, היה גם את דרינק ווטר שצ'לסי קנו ושתה מים כל המילה פה. תשווה. אגב, אם ויקריו, היציאה שלו נגד קרבאך, שהוא עושה לי שם גליץ' איזה 50 מטר מהשעה. איזה אומץ. זה משהו, זה כאילו, אתה מפספס את זה, אתה מפרק לשחקן את הרגל שם, וזה מקבל אדום. כן, בפרמר ליג של היום כבר עושים על זה וער בהילוך איטי ומתחילים לשאול שאלות. כן. כאילו אתה לפעמים לא מבין מה עובר לו בראש, אבל אתה אוהב את זה? כי זה כל כך חזייה. יש לו קצרים, יש לו קצרים. אגב, הוא גם שם את קפטן לפני דייוויס, משהו נוסף שצריך לציין. כי הוא הצטרף לקבוצת הוואטסאפ הסודית של הקפטנים. בוא, אז אולי גם אנחנו נפתח קבוצת וואטסאפ של ה... של הקשרים המרכזיים, הקשרים המרכזיים, היצירתיים. וואו אז הוא וייס קפטן, לא? הוא כמו רומרו. כן, הוא, אה, כמו רומרו. אתה יודע, יש עוד וייס קפטן שאתה יכול להשוות אותי אליו במקום להעליב אותי ככה בפומבי. כן, לגמרי. טוב, שאלה אחרונה, אביב אריה לוין שואל עוד שאלה, האם נקרא לפרק החיים על פיל וורנר? לא יודע. אלון, אנחנו נחשב על שם של פרק, אבל החיים עם ורנר זה אמור להיות פרק שמח, אנחנו לא... אני מחכה ליום שנקרא לפרק החיים בלי ורנר. ממש, זה לא, רגע, זה לא... אגב, אנחנו בכלל, אנחנו לא יודעים בכלל מה המצב של הפרק הקודם, בועז. זה השם של הפרק הקודם. נכון. תקשיב לפוד. מה אמרת, אלון, מה המצב של סוף? עד אפס. כן, מה, לך תדע, פתאום זה כזה מסוג הפציעות של כזה, אה, אקספקטד טו, בלה בלה בלה בלה, כזה, אה, ah, אולי עוד מעט, עוד רגע הוא חוזר. הוא יצא מגל פרקשן, ליתר ביטחון, והוא יעדר את סוף העונה. זה כאילו זה מה ש... יש פגרה עוד מעט, לא? אחרי... ברייטון. כן. כן, יש פגרה, נקווה שגם אודובר יחזור עד אז. אה, הוא יכול לחזור? אמרו שהוא אמור לחזור בערך ב... לא יודע, עוד חודש, חודש ומשהו. יופי, זה היה חשוב. כמו למלע, 2025. כן, נקווה שסון לא ראה משהו רציני. הרי זה היה, בספק, ואז פתאום, אף אחד לא ראה שהוא נפצע כל כך. כאילו, האנשים היו, אף אחד לא ראה את זה מגיע. חוץ מהמקורות של מאור. הוא קוריאני, הוא זה... להזכיר לך הוא שיחק עם יד שבורה כן. משחק שלם. <laughs> והפקיע שער ניצחון בדקה 90 פלוס. וחגג ולימס. את זה כאילו. <laughs> כן וכולם עולים עליו שם גם. ואז בסוף אתה רואה מחזיק קצת את טיפה כואב לי. <laughs> אני פרקתי את הזרת פעם אחת זה כאב כאילו שלושה חודשים שיחקתי. כדורסל אז כאילו הוא שיחק עם זה שבור. טוב משהו ששכחנו לדבר עליו שצריך להזכיר שאנחנו נסיים את הפרק השמח הזה. למרות שאלון לא רוצה שנהיה שמחים. אז נראה לי שסיימנו. שנה טובה. כן אפשר להגיד, אפשר להבין, לאחל. ברור. שנה טובה שתהיה לנו שנה בריאה, שנה של... כן, וכל ההיבטים, וכל ה... שיואב לא יצטרך ללכת לממ"דים באמצע... הנה, באמת, במהלך הפוד צה"ל נכנס לזבנון, לפי הדיווחים. או, וואו. אה? אה... נכנסו לסאוטהמפטון, הייתי <laughs> פלישה קרקעית, 3-0 במחצית. אה, מה עשה, מה אני עושה? סתם אחד. אה, יפה. <laughs> הנה, יואב <laughs> כבר שמח. טוב. <אז> טוב. כן, אז נאחל יל. לכולכם כאן, שנהיה ל... למה? לא לוורנר, זה אני בטוח, כן, אבל לכולו ולא לוורנר. Okay, הנה, נסיים בנימה טובה למאור. אז שנה טובה, חג שמח, ותודה לכם. יאללה ביי.